Salavat mir selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda alaihi salatu wasalam, njegovu časnu porodcu, njegove uzvrte asabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna, braćo, poštovani sestre, uvažnini gledatelje, selamu alaikum wa rahmetullahi, obrakjatu. Ovo je naš šesti dan u serijalu emisija Zimska škola Islama, 11. čas u kojem se družimo sa predmetom fikha rekli smo da ćemo u ovoj zimskoj školi islama obražavati tri predmeta imaćemo predmet islamskog prava fikha imaćemo inshallah predmet hadis u kojem ćemo komentarisati određena poglavlja iz eh, Buharinog i Muslimovog sahiha i na kraju inshallah imaćemo zadnji predmet a to je akida komentarisanje šest imanskih šarta spomenuti u hadisu Džibrila alejhi salatu vesselam Kao što znate eh, juče smo govorili eh, u devetom i desetom času ili predavanju, govorili smo o uvjetima ispravnosti namaza. Nekom aronologijom, nakon što čovjek zaokruži, ispuni svih onih pet uvjeta koji smo spomenuli, jednostavno čovjek je došao do momenta da počne klanjati. Ja ću već raz kratko, kratko i re rezimirano spomenuti kako bi trebao da izgleda čovjekov namaz, iako ja preporučujem svima vama i mi ćemo ako Bog da u ovom posljednjem predavanju, drugom predavanju Nočas, poslati, poslati na predavanju link sa YouTube-a, onog predavanja, vjerujem da velik broj vas ga je već gledao, predavanje saati 20 minuta u kojem ja govorim detaljno kako i na koji način će se klanjati i to predavanje ako Bog da ulazi će sa nama u onaj, u onu skriptu za ispite. Znači i ono ulazi ulazi u obavezno učenje e, gradiva koji se vezuje za namaz. E, zato što smo tamo to mnogo, mnogo detaljno pojasnili, mi ćemo sada nekim hronološkim rijedom pojasniti kako bi trebao da izgleda jedan namaz. Nakon toga ćemo ako Bog da prijeći i početi govoriti šta su ruknovi namazu, šta su važibiju namazu, šta su suneti u namazu, koje koristi imamo kada znamo šta je rukn, a šta je važib, a šta je sunet u namazu. U svakom slučaju, Na samom početku čovjek prije nego što počne klanjati kada ispuni oni pet uvjeta o kojima smo juče govorili detaljno, čovjek kada dođe klanjati lijepo bi bilo da ispred sebe postavi takozvanu perdu ili sutru. Perda ili sutra nije na visina je otprilike neki predmet koji je visok podlaktica, a ni širina nije definisana širietom, tako da to može biti koplje, može biti štap, može biti stolica, može biti stub, može biti zid i tako dalje. Znači neki Tvrdi predmet koji ne odvraća pažnju čovjeku znači, od namaza. Kažu islamsko činjaci da čovjek ne treba da klanja prema nečemu što će odvraćati njegovu pažnju. Pa znači na početku čovjek vjernik bi trebao da postavi perdu e, gdje će klanjati ili ako već klanja u svojoj sobi ili klanja znači u džamiji da bude blizu nekog zida ili blizu nekog stuba. Nakon toga... Uh, u namazu. Uh, rekli smo, jučer smo govorili da je uvjet i spravnosti namaza uh, namjera. Čovjek prije nego što podigne ruke u namazu i donese početni tekbir, treba da u srcu ima namjeru koji namaz želi da klanja. Da li je to sabah, ako je sabah jesu li suneti ili farzi, da li je to podni, ako je podni da li su to ili farzi i tako dalje. Znači prije don donošenja početnog tekbira trebamo imati u srcu jasnu namjeru, definisanu šta želimo da klanjamo. Nakon toga Čovjek će ustati. Uvjeti ispravnosti namaza za zdravu osobu jeste da čovjek klanja stojeći, a inšallah kada budemo govorili o ruknovima, govorićemo detaljno propis ustajanja, u kojim namazima se mora stajati, u kojima ne mora. Ali generalno, znači čovjek će stati ispred sebe na udaljenosti od tri podlaktice, postaviće sutru ili približiće se zidu ili približiće se nekom stubu, čovjek će podignuti svoje ruke i izgovoriti riječi Allahu ekber. Izgovaranje ovih riječi je temeljni sastavni dio namaza, bez kojeg nema namaza. Znači, čovjek To mora kazati na arabskom jeziku i mora kazati na ovaj način Allahu Ekber. Ne može se kazati Subhanallah niti Elhamdulillah, mora se kazati na arabskom i mora se kazati Allahu Ekber. Kazali smo da će čovjek podignuti ruke, neće skupljati skru iz prste, niti će ih širiti, već u nekom normalnom znači, da kažem, normalnom stanju podignuće ruke u visini svojih prsio, prsa ili u, u visini Ja sam mnogo puta govorio o tom i e, nažalost mi živimo u vremenu kada ljudi e, pazi na određene sitnice... I na osnovu njih kvalificiraju ljude, a nerijedko se dešava da te svjetnice znaju biti neutemeljene u islamu. Pa jedna od tih stvari jeste podizanje ruku i dodirivanje ušiju. Nije sporno da neko podigne ruke u namazu i dotakne uši, ali gledanost aspekta hadisa Božih poslanika to nema utemeljenja. I pogledajte sada, znači, kako ljudi odu u jednu krajnost. Ljudi se prihvate nečega što nema utemeljenja u sunnetu i nakon toga kvalificiraju ljudi ljude druge ko klanja kao mi i ko ne kao mi. U sunetu Boži poslanika nalazimo da je ruke dizao u visini ramena ili u visini ušiju, ali nigdje ne postoji dokaz da je Boži poslanik dodirivao svoje uši. Svakako, ako bi neko i dodirivao svoje uši, njegov je namaz ispravan, ali mi govorimo šta je utemeljeno, šta, je, šta nije utemeljeno i govorimo kako produkt neznanja može biti razlogom Da ljudi jedni drugi kvalificiraju, bespotrebno. Znači rekli smo prva temeljna stvar kojom se ulazi u namaz jeste početni tekbir, podižu se ruke u visini ramena, u visini ušiju, nakon toga se ruke vezuju i znači izgovara se početni tekbir Allahu Ekber. Kada podižemo ruke, ruke treba da budu pookrenute prema, znači kibli i rekli smo ne treba i prsti da budu niti rašireni, niti da budu mnogo skupljeni. Nakon toga stavljamo desnu po lijevoj ruci. Islamski učenjaci u pogledu toga govori o dvije stvari. Prva stvar gdje se ruke vezuju, dosta uleme je bilo koji su govorili da se ruke vezuju ispod pupka, neki su govorili na, na stomaku, a neki su govorili čak da se vezuju i na prsima. U svakom slučaju to ne treba nikako da bude prijedmet raz među muslimanima, ne postoje 100% vjerodostojna disi gdje je Boži poslanik vezivao ruke, ali bez obdina gdje je da čovjek da sveže njegov namaz je ispravan. Najjači dokaze, najjači dokaze jesu da je Boži poslanik vezivao ruke Tu negdje na prsima. Ali bilo gdje da se čovjek sviži, znači njegov namaz je inšala validan. Tri su načina kako se ruke u namazu mogu vezivati. Mogu se vezivati da ovaj dio dlana stavimo na ovaj dio zgloba, znači to od da stavimo ovdje na podlakticu i da desnom rukom obuhvatimo podlakticu. To su znači tri načina kako se ruke mogu stavljati u namazu, da dio dlana stavimo ovdje ovako, nekako normalno, evo ovako, ili ovako, ili ovako. Sva tri ova načina znači, su prenesena u vjerodoslovnom hadisu, Boži poslanika, alihi ve selam. Znači rekli smo, dolazimo na postekiju, na seđavadu, ispred nas je sutra, podižemo ruke u visini ramena, u visini ušiju, Allahu Ekber, vezujemo ruke, Ne prestanu namazu, gledamo ispred sebe. Nakon toga počinjemo sa početnom dovom. Početna dova nije obavezna, ali je svakako lijepo da čovjek prouči neku početnu dovu. Kod nas ljudi najviše uči dovu subhaneke Allahumeve bihamdike. Do kraja dove postoje i druge dove koje čovjek bi trebao da nauči pa da s vremena na vrijeme uči nekada jednu, nekada drugu dovu. <clears throat> Nakon toga, nakon što čovjek izgovori početni tekbir, nakon što e, prouči početnu dovu, čovjek će početi sa euzom i bismilom. Euza ima nekoliko različitih, ajde kažimo, načina. Auzu billahi minashaitanir racim. E'uzubillahi semil alim minash-shaytanir-rajim, e'uzubillahi semil alim minash-shaytanir-rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ovo su tri načina učenja. E'uzu nakon toga čovjek će proučiti Bismillah, bismillahir nakon toga će čovjek početi učiti Fatihu. Učenje Fatihe je elementarna stvar u namazu i čovjek mora paziti da ispravno prouči Fatihu pazijeći da izgovara harfove na ispravan način i pazijeći da podeblja i izgovori harfove koji imaju na sebi teštit i pojačanje. Lijepo je i od da čovjek svaki ajet fatihe uči zasebno pa kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin istani, Arrahmanirrahim istani. Maliki je umid din stani, ija ke na'abudu, wa ija ke nesta'in stani. Nakon što prouči čovjek fatihu, lijepo je, lijepo je, znači nije obaveza, iako je bilo učenjaka koji smatrali da je to obaveza, lijepo je da čovjek nakon što prouči fatihu, kaže amin. Ako klanja namaze u kojima se uči na glas, i ako klanja za imamom, će, oduž, o, o, odužujući svoj izgovor, otežujući, kazat će, amin. Nakon toga, nakon što je proučio fatihu, nakon što je izgovorio amin, opet uči nešto od Kur'ana, dali jedan ajet, dali više ajeta, dali kompletno kompletnu neku suru. <kuh> nakon toga, nakon što, čovjek, nakon što čovjek je proučio sve što je trebao proučiti, na prvom rekiatu se uči subhaneke, e'uza, bismillah, fatiha i uči se neka sura ili neki ajet. Nakon toga, po velikom mišljenju islamske učenjaka čovjek ponovo diže ruke kao što je podigao i prvi put ili u visini ramena ili u visini ušiju, a određen dvi učenjaka od kojih je Anafijska pravna škola smatralo su da se ruke tada ne dižu i to je samo jedan pohvalni postupak u namazu, čovjek podiže ruke izgovarajući riječi Allahu Ekber odlazi odlazi na ruku. <clears throat> ono što je interesantno na ruku jeste da je ruku temelj namaza, čovjek mora otići znači pregeti svoje tijelo, malo je to teško ovako pokazivati, zato smo je odlučili da svi pogledate Inšallah, svi pogledate onaj video koji ćemo, njegov link ćemo vam poslati Inšallah u toku druge emisije, a Inšallah nadamo se u subotu i nedjelju, kada ne bude predavanja, da ćemo ga i objaviti kod nas na Facebooku. Čovjek odlazi na ruku prigibanje i rukuje temeljni dio namaza. Mora se čovjek na njemu potpuno smiriti i jednom obavezno reći subhana rabijel avim. Jednom obavezno. Može kazati tri puta od sunneta ili pet ili 7 ili deset puta. Mogu se proučiti i neke druge dove koje uči Allaho poslanika ali to sve neobavezujući. Lijepo je da čovjek pokuša da mu leđa budu maksimalno ravna, i da mu glava bude u ravnini sa lijeđima, niti izdignuta, niti oborena. Veli groj ljudi podigne glavu, a neki obore glavu, glava na ruku treba da bude u ravnici sa lijeđima. Kada čovjek ode na ruku, potpuno se smiri, svojim rukama obuhvati na ovakav način koljena, izgovari Subhana Rabijel Avim jednom obavezno i više puta prouči neku dovu, nakon toga se ponovo vraća u stojeći stav, u kijam izgovarajući riječi Semi Allahu limen hamide vraća se izgovara Semi Allahu limen hamide ponovo dizajući ruke ponovo dizajući ruke nakon toga izgovarajući Rabbena velekel hamd to je ono što mu je obavezati da izgovori Semi Allahu limen hamide Rabbena velekel hamd dizajući ruke ako je od onih ljudi koji preferiraju dizanje ruku ako ne diže ruke samo će se vratiti kazati Semi Allahu limen hamide Rabbena velekel hamd U tom stanju je obaveza se potpuno ispravi da mu se čitava kičma njegova potpuno vrati kada izgovori ovaj potpuni zikr onda može izgovoriti još neke zikrove prenesene od Božijih poslanika alihi selet ve selam rabbena velek el hamd hamdan kesiran tayiban mubarkan fihi i tako dalje nakon što čovjek se vrati sa rukua I nakon što prouči ovo što smo spomenili, semi Allahu Limen hamide, rabbe na veleke hamd, čovjek odlazi na seđdu. Spustanje seđdu može biti na dva različita načina, odnosno, može biti na dva načina. Jedan je, hajde ba kažemo, bliže više sunnetu, čovjek se može spustiti prvo na koljena, pa ruke, a može spustiti prvo ruke, pa da onda spusti noge. Allah najbolji je zna gledanost aspekta hadijske znanosti, prioritetnije je da čovjek spušta prvo ruke. Nakon toga da spušta noge. Ali ako bi čovjek spuštao i prvo koljena, nakon toga ruke, inšallah, biznila, nije pogriješio. Nakon toga čovjek spušta se, izgovarajući, znači Allahu Ekber, to su ti takozvani tekbiri, el-intiqalije, koji se izgovaraju u prilaznim, u prilaznim fazama, u namazu, nakon što smo stajali, odlazimo na seždu izgovaramo Allahu Ekber. Spuštamo svoje ruke, spuštamo koljena, spuštamo sedam dijelova tijelo na seždu. Čelo sa nosom, to je jedan organ, dvije šake na zemlju, koljena na zemlju i vrhovi prsti koji su okrenuti prema kibli. Svakako sve ove stvari malo je poteško e, pojašnjavati e, riječima, zato sam ja i došao nekada prije godinu dana na ideju da snimim praktično kako se klanja namaz i tamo smo onda detaljno sa nekoliko kamera iz više uglova snimili kako se Sežda čini i na kojim dijelima tijela se čini. Ono što je bitno spomenuti za Seždu jeste da i ona rukne, Da se na seždi moramo obavezno smiriti, da moramo jednom obavezno kazati subhana rabijel e'la, jednom obavezno, možemo proučiti nakon toga i više puta, tri puta, 5 ili 7 ili deset, subhana rabijel e'la. Možemo neki zikr spomenuti od Božih poslanika, alihi salatu vasalam. U toku seždi lijepo je da ruke, podlaktice podignemo od zemlje i muškarci i žene. Allahoposlanik vjerodostom Madisu kaži, kada klanjate i kada se naseždi, nemojte oponašati psa, već podignite svoje podlaktice od zemlje i ovo se odnosi i na muškarci i na žene, ali generalno pravilo da u namazu sve što je potvrđeno za muškarce odnosi se i na žene, a sve što se odnosi na žene odnosi se i na muškarce. Allahoposlanik je rekao jedan opći hadiz gdje je kazao Sallu usalli, klanjajte kako ste mene vidjeli i nigdje ne postoji nijedan hadiz da je kazao, evo namazu, neka žene radi ovaku, a muškarci neka radi ovako, cijeli namaz od početka do kraja isto je i za muškarce i za žene. Kada je čovjek na seždi, ruke će staviti negdje naspram svojih ramena i između, između ruku će činiti seždu, pritisnuti dobro čelo i pritisnuti dobro nos, do, znači čovjek nosjeti osjeti tvrdoću podlogi, Ruke će biti znači, okrenute prstima u pravcu kibli i nožni prsti će biti podvijeni okrenuti u pravcu kibli. <hlas> Rekli smo kako bi trebala da izgleda jedna sežda. Nakon toga čovjek na seždje vraća se u sjedeći poloza izgovarajući riječi Allahu Ekbar i potpuno se vraćaju. vraća ovo vraćanje je također temeljni dio namaza. Čovjek se mora potpuno ispraviti i potpuno smiriti. Allah poslanik u sjedenju izgovarao i neke dove rabbi gfirli, rabbi gfirli ili Allahum magfirli, vorhamni, vahdini, vođburni, vo'afini, Warzukni, vorfa'ani. Znači to su dvije dove koje Allah poslanik selam izgovarao. To je znači standardno klasični povratak sa seđdi u, u, u stanje da čovjek se potpuno smiri. Ruke će staviti na svoja stegna i izgovoriti ne kodova i nakon toga opet izgovarajući riječi Allahu Ekber u prijelaznoj fazi, ponovo učiniti seždu, identično seždi koji smo učinili prvi put, a to je da ćemo učiniti seždu na sedam dijelova tijela, da ćemo prste okrenuti u pravcu kibli, da su nam nožni prsti podvijeni u pravcu kibli i izgovorit ćemo sve one jezikrove koje smo spomenuli na prvoj seždi. Opet, nakon toga će kazati Allahu Ekber Vratiti se u sjedići položaj i napraviti jednu kraću pauzu, jednu, 2, ili tri sekunde i ustati na drugi rekiat. Znači imali smo jednu seždu pa smo sjeli pa smo drugu seždu, vraćamo se ponovo u sjedići polažaj, ništa ne učimo, izgovaramo Allahu Ekber i ustajemo na drugi rekiat. Ustajemo na drugi rekiat. <kuh> Nakon toga na drugom rekiatu učimo bismillu, možemo proučiti ako učimo i euzu, ali znači dovoljna inšala na prva euza koja se prouči na prvom rekiatu. Učimo bismillu, učimo fatihu, sve onako kako smo bez samo početnje dove, učimo bismillu, učimo fatihu, učimo nešto iz Korana, dali li ajet ili neku suru, kraću, nakon toga opet pravimo kraću pauzu. Podižemo ruke i izgovarajući reči Allahu ekber ponovo odlazimo na ruku na ruku sve činimo što smo činili na prvom rekejatu vraćamo se sa rukua u stojeći položaj Allahu limen hamide rabbena veleke el hamd hamdan kesiran tayiban fihi nakon toga odlazimo ponovo na sejdu identično kako smo to uradili na prvom rekejatu nakon što smo opet na drugom rekejatu obavili dvije sejdde sjedamo Imamo namaze u islamu koji su dvorekjatni, imamo trorekjatni, imamo četvorekjatni. Dvorekjatni namazi su e, savarski sunneti, savarski farzi i još neki sunneti koji se klanjaju u toku dana. Ako čovjek klanja, ako čovjek klanja, ako klanja, dvorekjatni namaz, bez obzira bio farz ili sunnet, nakon što učini dvije sežde, vratit će, vratit će se u sjedeći stav. Sješće na oborenu lijevu nogu, stopalo, a desnu nogu znači će podići, da će vrhove prsti okrenuti prema kimli, a to što imšala sve vidjeti jasno na video snimku, čiji ćemo vam poslati. Ljevu ruku će staviti na lijevo stegno, desnu ruku na desno stegno, a prste desne ruke će staviti ili ovako skupiti sve, ostaviti samo každi prst, ili će napraviti ovako haliku sa ova dva prsta i učići, ut, počeće sa učenjem etahijatu. التحيات لله والصلاه والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او voye at-tahiyatu o vosjedinje nakon ove druge sejdje u drugom rekeatu Ovo sjedinje, ako je dvorekjatni namaz, ono je obaveza. Muramo sjesti, proučiti etehijatu, proučiti salavate, proučiti dovu koja se uči nakon salavata i predati selam i time završiti dvorekjatni namaz kao što je savarski sunet i e, e, savarski farz. Ako se radi o trorekjatnom namazu kao što je akšam, kada sjedimo, proučimo samo etehijatu, i izgovarajući Allahu ekber ustajmo na treći rekat Prijeliko Musa je treći rekat ponovo se mogu podignuti po četvrti put u namazu, mogu se podignuti ruke za one koji smatruju da je to sunnet, a hadisi koji bilježi imam Buharija i Muslim potvrđuju da Allahoposlanik, ali i se letu selam četiri puta u namazu dizao ruke. Ali isto tako, to dizanje ruku ne smije nikako biti kamen spoticanja među muslimarima. Oni koji dižu ruke, oni to dižu i risli da je sunnet, oni koji to ne radi, oni smatraju da to nije sunnet i jednostavno mi se od samog početka ovd pokušavamo naviknuti na tu toleranciju da respektujemo druge stavove kada je u pitanju fik i različiti stavovi nakon što je čovjek znači podigao ruke ustao izgovarajući Allahu ekber Ponovo će svezati ruke, proučit će bismilu, proučit će fatihu i ponovo odlazi na ruku. Proučit samo bismilu i fatihu. Na trećem i na četvrtom rekiatu uvijek se uči samo bismila i fatiha. Može se ponekad, kad to groj ljudi ne zna, može se ponekad i na trećem i na četvrtom rekiatu učiti i sura nakon fatihi. Ali je generalno na trećem ili četvom uči se samo fatiha. Na trećem ili četvom rekiatu uči se samo fatiha. Nakon što čovjek završi sa fatihom, donosi tekbir, odlazi na ruku, Na ruku ponaša se kao što se ponašao na ruku na prvom i na drugom rekiatu, vraća se sa rukua, odlazi na seždu, jedna sežda, pa povratak sa seždi, pa druga sežda, povratak sa seždi i ponovo sjedanje, ako se radi u akšam namazu ili eventualno kaklanjamo vitre tri rekiata, tada ponovo sjedamo, učimo etehijatu, učimo salavate, učimo dovu i predajemo selam. U toku cijelog učenja ili je tahijat i salavata čovjek rekli smo kako će ruke staviti ili ovako ili ovako. Znači da ovakav i tokom cijelog učenja čovjek će pokazivati kaži prstom u pravcu u pravcu kibli gledajući svojim očima u prst. Tokom cijelog namaza čovjek gleda u mjesto seždi osim, osim kada čovjek je na znači tešehudu i na etahijatu, gleda znači u svoj prst. Ispravno, inšala, nema smetnje nikakve ako čovjek i u toku učenja, etahijatu, tokom cijelog učenja, niče prstom, ali je s aspekta hadijske znanosti jače mišljenje da se samo prstom uperi i pokazuje se u pravcu Kjabi. Pa smo rekli, ako je rekjatni namaz, kao što je akšam jako, ili u pitanju vitr, Čovjek će tada učiti etahijatu, učiti salavate, proučiti dovu koja se uči nakon salavata, predati selam i time završi završio trorekijatni namaz. Ako u pitanju četvrorekijatni namaz, kada obavi dije sežde nakon trećeg rekijata, ustaje na četvrti rekijat, ponaša se identično kao što je bilo na trećim rekijatu, ponovo čini ruku, ponovo čini dvije sežde, puno se vraća u svjedeći položaj, nakon toga uči etehijat, uči salavate i nakon toga predava selam. Znači, to je braću draga i cijene sestre čisto, ajde kažemo, rezimirano osjetio sam neku potrebu da ako Bog da spomenimo, jer mi je nelogično da sada govorimo o ruknovima, a mi nismo teoretski prešli kako se obavlja, kako se obavlja namaz. <clears throat> mi ćemo ako Bog da sada nastaviti Nakon što smo, evo, u grubo, na jedan veoma štur i brz način pojasnili kako se klanja namaz, definitivno nismo mi mogli sve te stvari spomenuti u najsitnije detalje zato strogo preporučujem da svi ako Bog da pregledate ovaj video koji ćemo ako Bog da poslati koji traje sat i 20 minuta subotu i nedjelju inšala iskoristite ga pogledamo jer će nam i on ulaziti znači ono što smo na njemu pričali ulazi nam u završni ispit ako Bog da za odlazak na umru. Veoma je bitno da čovjek vjernik nakon što je naučio kako izgleda namaz zna Ocijeniti namaski radnje. Imali smo jučer pet uvjeta za ispravnost namaza. Sada, nakon što čovjek kaže Allahu Ekber, svi namazki postupci se mogu, spo, mogu se podijeliti u tri kategorije. Imamo temeljne i elementarne dijelove namaza bez kojih nema namaza. Nikako. Imamo vađibe i imamo pohvalni stvari u namazu. Pa je veoma bitno prvo poznavati Šta su ruknovi, šta su vađibi, šta su sunneti i veoma bitno nam je da znamo da znamo razliku između svih njih u pogledu propisa. Pa da ako Bog da počnemo redom. Prva stvar, jučje smo govorili o šartima, a šarti su svi prije namaza. Ruknovi i vađibi i sunneti svi su u namazu. Od početka namaza do predavanja selama su ruknovi, vađibi ili sunneti. Ne može neka radnja u namazu biti osim ili da je rukn, ili da je vađib, ili da je sunnet. Veoma nam je bitno da poznajemo svaku radnju i da znamo njenu ocenu. Zašto nam je bitno? Bitno nam je kada je u pitanju rukn. A vidjećemo ćemo sve šta je rukn u namazu, ako bi čovjek namjerno izostavio rukn. Ako bi namjerno izostavio rukn, namaz mu je pokvaren. Namaz mu je pokoran, pa imamo neki radnju u namazu, ne smijemo ih izostaviti. Ako bi čovjek izostavio i zaborava, poslije ćemo inšala postaviti neki 5-6 pravila koja se vezuju šta, šta i kako se ponašati ako čovjek preskoči rukun u toku namaza. Ali je bitno pravilo da ako izostavimo rukun namjerno, ciljano, naš namaz je neispravan. Čovjek kaže žurim, pa nakon fatihi ja nemam vremena na ruku, ode odmah na seždu. Odmah namaz ne ispravan. jer je to uradio svjesno. Ako bi se desilo da čovjek to zaboravi, onda ćemo poslije pojasniti pravila. Ono što je nama bitno večeras da zapamtimo, izostavljanje rukna namjerno kvari namaz. Izostavljanje rukna nenamjerno može se nadoknaditi na način kako ćemo inšala pojasniti. To su elementarne stvari namaza ruknovi. Imamo nešto što je na drugom stepenu težine u namazu, to su vađibi. Vađibi namaza, to su stvari koje ako izostavimo namjerno, opet kvari namaz, ako ih izostavimo, ako ih izostavimo, njih možemo nadoknaditi sehvi seđdom. Njih možemo na, nadoknaditi sehvi seđdom sa opet određenim pojašnjenjima i one se u toku namaza mogu nekada i naklanjati. I imamo treću kategoriju postupaka u namazu, to su sunneti, dobrovoljni postupci u namazu koji ako žurimo ne moramo činiti. Primjer, radi čovjek žuri. Jednostavno ima samo pet minuta da klanja četiri kata, podni namaza na nekoj pauzi u školi ili negdje na poslu. Tada ćemo tom čovjeku kazati svedi svoj namaz na minimum. Kažeš Allahu Ekber, Subhane keuza, bismillah, fatiha, neka kratka sura i na ruku. Subhana robijel avim, smiri se potpuno, izgovori jednom i vraćaj se se mi Allahu li ben hamide rabbena velike ilhamd, bez ikakvih dova na sežnu. Subhana robijel e'la, samo jednom, povratak sa sežni. Znači, možemo neke stvari u namazu izostaviti jer su sunneti, jer su pohvalne, pa ako, ako ih uradimo, imamo za njih nagradu, ali ako izostavimo... Naš namaz nije upitan i nismo griješni. Ovo je veoma bitno. Svakako mi ne pozivamo izostavljanju sunnijeta u namazu, ali je veoma bitno da znamo, kao što smo jučer govorili o namazu, nekada čovjek ne ima vremena da klanja podne odnije 12 rekiata ili 10 rekiata, ali ima vremena 5 minuta da klanja farze. Pa mu, mi mu kažemo, klanjaj farze, jer će te Allah pitati na sunnijem danu za farze. Za sunnete te niće pitati. Kada imaš vremena, kod kući u džami, klanjaj i sunnijete. Ali nemoj, zato što ne možeš klanjati deset rekjata, neću klanjati ništa. E to je greška i to je neispravno. Pa i u namazu imamo ruknove koje ako namje, ako preskočimo i namjerno kvari nam namaz. Vađi ako ostavimo isto namjerno kvari nam namaz, ali ako ih ostavimo u zaboravu mogu se nadoknaditi sehvi seždom, sunneti. Sunneti su dobrovoljni postupci u namazu koju ako uradimo, bićemo nagrađeni, ako ih izostavimo, nismo griješni. <kuh> Dobro, inša Allah, bizna, nadam se da smo ovo rezimirali, a mi ćemo o propisima ruknuva, o propisima vađiva, o propisima sunneta, nakrenut oko Bog da govorili. Počinjemo, počinjemo od... Početka namaza, hronološki, pratimo namaz i govorimo šta su to sve obavezne stvari u namazu, odnosno ruknovi, elementarni dijelovi namaza koji ne smijemo nikako izostaviti. Prva stvar rekli smo namazu jeste el-qiyam, stajanje. To je prvi elementarni dio namaza ako je čovjek zdrav. I nalazi se u nekim normalnim uvjetima, nije u bolnici, nije u nekom tjesnom mjestu, zdravlje ima mogućnost da stoji, obaveza mu je da stoji, kaže Allahu postani kalisa salatu selam onom čovjeku koji je brzo planjao, pa ga je Bozhi posli Bozhih poslanik podučio kako da klanja, kaže mu Allahu postani kalisa uzmi abdest, okreni se, okrini se prema namazu, okrini se prema namazu, kaže donesi početni tekbir A u drugom hadisu, Allah poslani k jednom koji je bio bolestan, kaže mu na početku salika imen. Prvo kaže stoj i klanjaj stojeći. Fa ilem te statuja. Pa ako ne možeš, onda sjedeći. Pa ako ne možeš, ležeći na boku. Ali prvi uvjet je stajanju namazu. I vidjet ćemo određene propise koji se vezuju za stajanju namazu. Pa je greška i ako mi naulazimo, nijete ljudi. Može se zaista desiti da čovjek izgleda vanštinom zdrav i kurpulentan, a klanja na stolici. On možda ima razlog kojeg mi ne znamo, medicinski, ali generalno je pravilo, ne može čovjek klanjati na stolici i ne smije se igrati sa tim ako zaista zdravstveno može klanjati. Ako ne može klanjati to između njega i Allaha i nikome neće čovjek doći u džami i reći daj mi papir ti ne možeš klanjati stojić, da možeš klanjati sjedeć. Svako između njega i Allaha, znači naša vjera kompletna je zasnovana na emanetu, na povjerenju. Čovjek, ali je bitan propis, čovjek ne smije klanjati sjedećke ako može klanjati stojeći. To je prvi propis koji trebamo zapamtiti. Nakon toga rekli smo... Čovjek ako ne može klanjati stojeći, klanjaći sjedeći, ako ne može klanjati sjedeći, klanjače ležeći na desnom boku okrenut u pravcu kibli <clears throat> Ovo je sav propis u pogledu farza. U pogledu farz namaza čovjeku je obaveza stajati, Allahu poslanik kaže klanjaj stojeći, ako ne možeš klanjaj sjedeći, ako ne možeš klanjaj na boku. Okej. Okay. Kada je u pitanju dobrovoljni namaz, ovo je veoma bitno u startu mi možemo početi klanjati sjedić, iako velik broj ljudi to ne koristi, ali je lijepo da čovjek zna, nekada je čovjek umoran, žao mu je da propis, propusti sunet, ali ne može više, umorio se stajat, u startu čovjeku na fili može početi klanjati sjedić. Bez ikakvih uzora, bez ikakvih problema, Jednostavno čovjek koji je klanja sjedići, ali mu je nagrada tog namaza, pola od namaza, kada bi taj namaz klanjao stojeći. U vredosti mladismu, Allaho poslanika, je potvrdio da insan koji klanja sjedići, a mogao je klanjati stojeći, ima pola nagrade namaza onoga koji je stajao. Pa je po, veoma bitno da znamo propis, a da li ćemo mi klanjati sjedeći ili ne, to je druga stvar. Iako je neka dobro da poznajemo propis, čovjek se zaista nekada e, osjeti umoran, volio bi da klanja sunete, ali je umoran, čovjek može sjedeći, znači onako kako sjedi na etahija, tu tako će sjediti i tako će klanjati, ili će sjesti kao što naš narost kaže, prekršteni nogu ili turski, tako to nekako ljudi zovu, znači na ta dva načina može sjediti i klanjati. Ali je bitno da zapamtimo, ne smijemo klanjati u farzima, osim ako imamo validan razlog. U nafili možemo klanjati bez ikakvog razloga sjedeći, ali imamo nagradu pola namaza, namaza kojeg bi klanjali stojići. Svakako, ako bi čovjek klanjao sjedići, a pa ima razlog jer je bolestan, njemu se upisuje potpuna nagrada, namaza Allah, ko kaže u hadisu Buharije, insan kada se razboli, ili kada negdje odputuje, bude mu naređeno da se upisuje dobri dobrih dijela ono što je radio kada je bio zdrav i kada nije bio putnik. Pa čovjek ako ima praksu da radi određen ibadet i prestane ga rad zato što se razvolio, meleki upisuju nagradu kao da on to i dalje radi. Tako da ako insan kada je zdrav klanja stojeći I razboni se i tada klanja sjedeći, Melek i njemu pisuju potpunu nagradu. Govorimo, znači, samo ona fili. Čovjek kada klanja dobrovoljni namaz, ima pravo odmah u startu da klanja sjedeći, bez ikakvog razloga, ali će nagrada namaza biti duplo manja. Dozvoljeno je, kada čovjek klanja na filu, dvije varijente. Dozvoljeno je da počne namaz stojeći i da onda sjedni. Dozvoljeno je obrnuto. Dozvoljeno da počne sjedeći i uči, i uči, i uči i kada dođe do perioda da treba da, da ide na kijam, da ide na ruku, ustane, još malo uči i ode na ruku. Znači, dozvoljeno su oba opcije. Imamo opciju da čovjek donese početi degbir stojeći i onda sjedne i uči. Uči, uči i nastavi klanjat namaz sjedeći. Imamo obrnuto. Da sjedeći donese početni teğveri počne klanjat, klanjat, kada tjedniči na ruku, ustane i ode na ruku. Sve je to unafili inshallah bi iznila dozvoleno. <tok> Rekli smo, onaj ko klanja sjedeći, ili će sjediti onako kako se sjedi na etahijatu, ili će sjediti na način da će prekrstiti svoje noge, ili je to već kako se zove to sjedinje. <tok> onaj ko e, klanja farze Ne može klanjati stojeći jer je bolestan, ne može klanjati sjedeći rebolestan, je klanjače na desnoj strani okrenut licem prema kibli. Insam znači koji je bolestan klanjače na desnoj strani okrenut licem prema kibli, to u slučaju ako to inshallah može izvesti. To je nešto kratko i rezimirano o prvom ruknu namaza, prvo elementarnoj stvari, a to je stajanje u namazu. Pa smo, eto, nešto kratko i rezimirano spomenuli o osnovnim propisima kojeg čovjek musliman trebao da zna, koji se vezuju za stajanju namazu. Rekli smo da je to stroga obaveza ako je čovjek zdrav u farzima, ako je u pitaj na fila, imamo pravo da klanjamo sjedijeći, ali naš namaz je, e, znači, na pola nagrade. <clears throat> Nakon druga, druga elementarna stvar u namazu jeste učenje fatihe. Došli smo u namaz, znači, e, Odnosno, izvinjajem se, prva stvar je stajanje u namazu, to nam je elementarna stvar. Druga, druga stvar jeste Allahu Ekber, izgovaranje početnog tekbira. Prva elementarna stvar u namazu jeste stajanje. Druga elementarna stvar bez koje nema namaza jeste početni tekbiru. Početni tekbir ima određene propise koji se samo vezuju za njega. Primjer radi, ako bi se desilo da čovjek počne klanjati i počne od fatihe, nije donio početni tekbir, njegov namaz nikako se ne može popraviti. Mora ponovo početi Allahu Ekber. Znači, imamo opcije i verzije kada neko preskoči određeni ruknu namazu, da ga vrati i da ako Bog da to nadoknadi. Osim početnog tekbira, početni tekbir je jedini rukn koji se ne može nadoknati. On, on mora znači Namaz se prekinuti i početi iz početka. Allahu ekber. Znači kada bi čovjek požurio, toliko žuri i zaboravi da rekli Allahu ekber, počne odmah tfatihe. Njegov namaz nije počeo uopšte. Znači početni tekbir, sa njim počinjemo namaz. Sve drugo možemo nekako nadoknaditi osim početnog tekbira. To je prva stvar koju treba znati za početni tekbir. Druga stvar početni tekbir znači postoji dosta argumenata koji ukazuju da je to rukn Allahu bostani kalis salatu selam kada je onom čovjeku kojega je podučavao kako da klanja namaz kaži sum mustaqbil al kiblati thumma se prema kibli i nakon toga donesi početni tekbir u naredbenoj formi fa kubbir thumma nakon toga donesi početni tekbir tako da velika većina džumhur islamskih učenjaka smatrao je početni tekbir elementarna stvar da je u namazu Veoma je bitno zapamti ono što smo spomenuli na početku kad smo govorili o namazu. Početni tekbir se mora izgovoriti na arapskom jeziku i u ovoj formi. Ne može se, znači, početni tekbir izgovoriti da se kaže Subhanallah, veličanstvene neka je Allah, ili Elhamdulillah ili Shukrulillah. Ne, mora se izgorca ove dvije riječi. Allahu Ekber. Allahu Ekber ne može sreći na bosanskom Allah je najveći Alhamdulillah rabbil alemin. Znači mora se kazati na arapskom jeziku i mora se kazati u ovoj formi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Svakako čovjek kada izgovara početni tekbir i sve ostalo što uči u namazu mora micalti jezikom. Ili čuti sebe kako to izgovara. Normalno da neće učiti toliko naglas za druge ljude uznemirava, ali ne može čovjek u mislima donijeti početni tegviru. Ne. Znači veli broj ljudi pogledajte u džamijama kada vidite kako ljudi klanjaju ovako klanjaju. I tako. Znači zatvorenih usta ne ispravan je kirajetu islamu osobi koja uči umislima. Pa početni tekbir treba da se izgovori onoliko koliko min sebe čujemo da druge ne uznamiravamo. Allahu akbar. Znači čovjek mora riječima, mora micati jezik prilikom izgovora i tekbira i svih od ostalih znači, obaveznih stvari u namazu. Pa su to inšala osnovne stvari koje čovjek trebao da zna da za, za početni tekbir da je to temelj. Bez njega nismo uopšte stupili u namaz mora se izgovoriti u ovoj formi i mora se izgovoriti na aramskom jeziku i mora se izgovoriti na način da mi sami sebe čujemo. Izgovarajući tako što ćemo micati jezik. Ne smijemo ništa u namazu od obaveznih zikrova učiti u mislima jer se to ne broji namazom, ni se to broji kirajetom. Nažalost, veli ljudi znači razgleda po džamiji, usta zatvorena i tako dalje što je velika greš. Ne želimo da se s nekim i ali je to greška. Moramo popravljati takve stvari kod ljudi koje vidimo. Treća elementarna stvar namazu jeste učenje fatihe. Mi smo kada smo pojašnjavali namaz, rekli smo čovjek kada se početni tekbir, nakon toga uči početnu dovu, nakon toga uči jauzu, nakon toga uči bismidlu. Sve to nije elementarno. Stajanju namaza, namazu je elementarno, Početni tekvire elementaran učenje Fatihe je elementarni dio namaza kod većinskog dijela islamske učenjaka kaže Allahu stanika ali se salatu selam la salata limen lem yaqra bi fatihati alkitab nema namaza neispravan je namaz osobi koja koja ne prouči Fatihu namaz pa je ovo znači jasan uh, propis Allahu stanika ali se salatu selam u kojem kaže nema namaza nije ispravan namaz osobi koja ne prouči Fatihu svakako Imamo nekoliko varijanti u kojima se može naći čovjek pogledu fatihi. Prva stvar, čovjek kada klanja sam, čovjek klanja kod kuće, na svakom rekijatu, bila to bila to na fila ili bili farzi, čovjek mora proučit fatihu. Znači zapamte prvo pravilo, ako klanjate kod kuće sami, na svakom rekijatu, bila to na fila, Bila to duha namaz, bila to vitre, bilo to farzi bila to sunnati, moramo na svakom rekiatu proučiti Fatihu. Allahu subsani kaže: "La li limen lam yaqra bi Fatihati al-Kitab." Nema namaza i neispravan namaz osobi koja ne prouči Fatihu. Druga stvar, imamo namaze u džemaatu. Ovo je propis za pojedinca. Imamo namaze u džemaatu. Namazi u džemaacu se dijele u dvije kategorije: namazi u kojima se uči tiho u sebi, to je podne i indija U tim namazima, na svim rekiatima, treba proučiti fatihu. Svakako, ako nam imamo, ostaje vremena, ali je obaveza proučiti fatihu. Znači, rekli smo, kada smo sami, moramo proučiti fatihu na svakom rekiatu. Kada smo u džamiji, ako su namazi u kojima se uči u sebi, kao podne i ikindija, moramo na svakom rekiatu proučiti fatihu. Ostaju nam namazi u kojima se uči na glas, a to je sabah, akšan prva dva rekiata i jacija prva dva rekiata. U tim namazima pošto imam uči naglas. glas Allah džashan kaže u Kur'anu idza fa idza kur'anu fastemiu lahu ansitu kada se Kur'an bude učio vi pažljivo slušajte pa je nemoguće da čovjek sluša Kur'an i da uči Postoji veoma, veoma jako razilaženje da li treba Fatihu učiti i kada imam uči naglas Kada on završi da mi nakon njega učimo. To je jedno od najjačih razilaženja u pravu, u pravu islamskom e, fiku. Ja lično sam stava da čovjek ne treba da uči zato što na taj način krši naredbu zvišnog Allaha Đelšanu kada se Kur'an uči vi slušajte. Svakako da e, grupa učenjaka koja je smatraa da se e, nakon učenja Fatihi treba učiti Fatiha, znači imaju izuzetno jake dokaze. Ali, znači, mi smo namaze podijelili u namaze gdje se uči u sebi tiho. Tu moramo na svakom rekiat pručiti namazi u koji se uči naglas, u rekiatima kojima imam uči naglas, mi slušamo učenje imama. Osim Kao što se nekada rješava u Mekki Medini, da imam nakon što završiva fatihu, ostavi period da klanjači imaju vremena proučiti fatihu, tada ćemo svakako proučiti fatihu. Samo još nekoliko propisa i time ćemo ako bogda da ovo prvo predavanje i stati na kraju ovog rukna, a to je rukn fatihi. Veoma <clears throat> je bitno, rekli smo kad su pitanju namazi u kojima imam uči na glas, samo u rekiatima gdje on uči na glas. Treći rekiat na, na Akšamu obaveza je proučiti Fatihu. Treći i četvrti rekiat na Jaci obaveza je proučiti Fatihu. Kada je u pitanju Fatiha, pošto mi nismo Arapi, a u Fatihi postoje određeni harfovi koji ne postoji u bosanskom jeziku, veoma je bitno da čovjek nauči ispravno učiti Fatihu na, sa harfovima i izgovorom, onako kako to, znači, putem Sufari, da čovjek ispravno nauči izgovarati određene harfoje u Fatihi i neispravno, odnosno nepoznavanje tih harfova može uzrokovati velike greške u Fatihi. Druga stvar u Fatihi jeste da imamo uh, viši harfova u Fatihi koji su nastali kao plod spajanja dva harfa i to su harfovi na kojima imamo teštit. Pa kažu islamski učenjaci, ako čovjek ne u datom momentu izgovora ne pritisne taj harf na kojem ima teštit, on kao da jedan harf Ukrao i kao da je jedan harf, a samo preskakanje jednog harfa u fatihi konkretno može dovesti namaz u pitanje. Pa je veoma bitno da se fatihi posvjeti dosta pažnji, da i pokušamo naučiti od ljudi koji ispravno izgovaraju i pogotovo da pazimo na harfove koji nemaju u bosanskom jeziku ili da pazimo na harfove na kojima imaju teštidi. Došao je vjerodostan hadis kod džejeposa od božjih poslanika ali se la selam da su odrijen ljudi bili u takvom halu iako su arapi da nisu mogli naučiti Fatihu. Svakako opet se vraćamo onom propisu naša vjera je sva zasnovatna zasnova na povjerenju Kada čovjek kaže ja ne mogu klanjati stojeći, nikom mu neće reći u džami, a daj papir. To je između tebe i Allaha. ko čovjek kaže ja se bojim koristiti vodu, razbolit se, nikom mu neće reći donesi mi papir pa da može šta jemom muzeti. Znači sva vjera je zasnovana na povjerenju između nas i Allaha. Isto i ovu, zaista kada bi se desilo da imamo čovjeka, Pogotovo ljudi koji nisu odrasli u nekoj islamskoj sredini, nisu od jetinstva išli u mejtev i sjedi čovjek 15 dana uči fatihu 7 majita, ne može da nauči. Jednostavno kaže sjedim, učim, znam pjesme od Michael Jacksona, znam sve živo, ali ne mogu fatihu u glavu. Pa je došlo u vjerovstvu nad Isu da je Allaho poslani ka selam za takve osobe kazao u tom nekom prilaznom periodu dok naučio je Fatihu da kažu Subhanallahi, walhamdulillahi, wa la ilaha illa Allahu, wa Allahu ekber, wa la havle, wa illa billa. Ovo je nešto što bi ako Bog da svako mogao da nači, nauči, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu ekber, wala hawla, wala kuwata illa billa. Ovi pet rečenica, one mijenjaju fatihu za osobu koja zaista, istinski ne može ući fatihu. Da sutra ne bude Boga, me ovaj pezi stvarno dobar. Ko od njega ni fatihe ne moraš, malo nešto, subhanallah, alhamdulillah, wallahu ekber, idemo. Znači sva vjera je zasnovana na povjerenju. Samo slučaju ovo su neki osnovni propisi kod trećeg rukna i tu ćemo se kako Bogda zaustaviti svakako da oni koji su bili noćas na, na, na prvom predavanju treba da ostanu i na drugom zato što je tema baš usko povezana nastavljamo kako Bogda u drugom predavanju govoriti o temeljnim elementarnim dijelima namaza ostan namazi subhaneke bihamdike ešhedu en la ilaha illa ente astagfiruke